Zergatik uh, Euskalaz lan egiten nahi nuen, uh, beraz, formakuntza egiten nuerarik, uh, enetzat biziki importantea zen uh, noz joak uh, erabiltzeko. Importantea da ikastea, baina ez ezberdin baduzu erabiltzen egunero, uh, gainera Euskalduan uh, berrigisa, fitea anzten uh, dituzu noz eta eta zailagoa zaigu. <tip> Anaiz Michunaiz, Euskararen erakunde publikoan lan egiten dut, administratibo laguntzaile edo gisa. Hain oiali esker hukandot hane eta nahi netuen momentu beretzi batzuk Euskoaraz, adibidez ikastolarekin eta eskola elebidunarekin glotura egiteko, egin nahi dut sí. augei etxeko lanaren laguntza emaiteko baina formakuntza egin ez, egin buruari egin nioen dume balio Momentu bereziak ez dira aski izanen, enetzat zinez importantea da egunero eskwaraz uh, bizi eta, eta lan egin. Eskwar egian, uh, eldu nintzen uh, 2006an eta geroztik uh, enetzat biziki logikoazait uh, eskwara ikasteaz eta hemen izkuntza berezi bat da eta uh, izkuntza badelarik, importantea da, jakitea. non quoi naïts de galère ona euh a a chacune surtout l'insenne et aldatu aldatu afrikan Afrique nintzen ere, landesetan, elle en déchetane bordelaine enfin bon et ville tarif oui le club de euh le club de barba régatique barba euh importanteada behar behar behar behar behar behut. akaz ere aurrregatik ehkaz Nisskoare nik behar behar behar behar bet. ez dakit hoin hori ez,hedut edantzu nik baina bizi ik respuesta Ante Pearl importantea da ba. ba, euh, eh, e sáriak ba. eh, ukaitea eta wala nik eh, ikasten dutu beneu suskoara egin behar behar behar behar behar ehek zarizela eta behar behar ba, beharenza esagutuko dituzten Eta, euskara ikastera? Erakaslaaren diploma ukanuelarik nere lehen postua zen landibaxen eta pentsatu nuen importante azela euskara ikastea eta pentsatu nuen aiseko aremanak egine ditut e ango diendekin Eta ba, gero hizkuntza polita zen uh, ere niretz eta polita da bizzan dena. Crist Laskargaiz erakaslean la naiz uh, donazarreko eskola publikoan. Batzuetan aitarekin kantuak en zunen genituen otoan eta bai behar bat baina Ez dut uh, oroitzaipenik. Eh? Hala, hor, uh, topatu nuelari uh, kereen esanarra, uh, Eskaldun zahar bada eta aniretzat, barezkoa da uh, berarekin bizitzeko uh, indar bat egidea. Urektu duz, ure desmartxa berak, uh, Euskara ikastia eta berarekin mintzatzeko, behar bada Eskaldun zaharra ez du bortxase E, eskuarari ahuntatxikia, etxain ikasia eta behagudari txeko izkuntza batzuen dako, berak urektu du zure desanaktsa? Bai, bai, uh, ba, nik egindut uh, desmarcha hori uh, bakarrik niretzat, eh? eta ba, hago da guai, ba, izan eta gero eta gehiago uh, Euskara erabiltzen dugu etxean, uh, ba, nigatik batzuetan frantzisez lehatzen uh, gira, baina um, bueno, gero eta gehiago uh, Euskara bere uh, leku hartzen uh, duk guguretzean. Bientzat, anaiz behar bat azurekin, lehenbiziko urhatxa eta bi garrina ere Aikarekin egin formakuntzan. Uzun, nungo uh, gau eskola edo? Euskara urhatxa zen uh, aekarekin baina formakuntzan. Zerotik, uh, ah, itxasun, uh, sede eta aldiarekin. Eta zu, Kristel? Artu ditut kurxoak aikarekin bai, eta uh, asiniz um, ikastaldi uh, fin, miaritzen ikastaldi baten parte uh, hartzen eta gero be gaue eskolan uh, korxoak <tutuak> segitu ditut uh, donapalegun eta barnetegi batzu ere uh, egin ditut be, uh, mailau betzeko eta Euskarra gehiago ikasteko Zurekin segituko dugu, hein? formakuntzaz mintzatuko gira jokin zinuen joan behar zinuela donaz uh, landi barcherat lehenik eta deliberatu zinuen ara, hara joiteko, behar dut ikasi eta... Ordean jadanik uh, formakuntzan txartu zinen edo ondoti ginda formakuntza, noiz edo orduan izan da formakuntza hori eskonde nazionalak eta bayonako unibertsitateak butzatuak? Uh, urno, eh. Zalean uh, bizpailu urte hartu ditut kurtsuak eta geroban behar hukanditu tipiak eta beh, aurrekin uh, Estakulu zaku uh, bat gin uh, zaizkit gin uh, zitzaidan eta hordian baan ez duten borarik beriz ikasteko, eta pixkat bazterzu dut eta enentzududalarik formakuntza hau, hor ikusi dut uh, aimaleko aukera bat uh, beriz uh, euskara ikasteko eta menperatzeko. Zerzira, lehen promozioneko, Erne, duela bi urte ir urte, jaz? Jaz, uh, yes. bai, jaz egin dut, eta, bon, ahekaren formakuntza entzu nuen, baina, zinez eusten nuen, xiste bat zela, eta ez uh, uh, uh, et, bon, dut untsa irakuri artikuluak, eta, bon, eba zertu dut, eta gero berriz, uh, banuen burian, zerbait bon, egin behar dut uh, euskalaik askeko, importantea da, guai eurrentzat, Eta... eta voilà, hene izena eman, eman dut eta, eta egin dut. <tusurrisa> Benia Traskano eta Madialen rekalzekin dintzen eta zinez errakasle honak ziren. Hainiz gauza ikasiditut aier esker eta mil esker egin -er dut. Euskarra da, eh, raz, buru egin egina eh, uh, lehen urtea duzu, Euskaraz eh, erakaszen? Uh, Asi niz diaz, azar otigoiti, eta hor nire lehen urtea zen, uh, don, dena Euskaraz, mail guziekin. Hala, zailada eh, hastapeinan, uh, baina bon, gero eta lasaiago esantitzen niz. Bada bon, lan, ere eh, egiteko, eh, egin egin eh, ez niz uh, Franchisez besala, hain laxai, hain dinenda, <laughs> spiro dut. Ez da ageri, hongiari zidara, Kristel. Uh, mm. uh, Anaiz, egzandozu zure lengo lanari esker mm. egin zinula ikastaldia, haikako xederikin. Ze beti administrazioan zinen lehen? Uh, e Epen mm. eskararen erakunde publikoan zira orain, aintzineko lana zertzen fraseski. Socialean inzene? beraz ez zen beha ahloa bat ere eta, eta ala voilà. Eta horrek ez izun paradarik emaiten gero formakuntza egin eta berriz ezukaraz egitzeko sozial mailan hor paradaukan entzinen aukera? Ez, ez dut uste, horrek atik uh, bueno, argutatu dut uh, lana zaldatu eta, eta beste lan bat uh atsemanan uh, sinasfar. Eskoraz. Uh, Zuma demurara esporarren erakunde publikon uh, zirela? Ka duela bi urte. biurte. Hala ta, bese eskoraz bizitzialan egitea, ze so, ze nora bizitzen du hori. Eh, uh, gero biziki saila, saila saitara ere senza un zer utzikasinen sen eta egin dut uh, en eformmakkuntza zorzilabete eta erdiz, Beraz uh, gero 0tik hasizz eta gero sarartu nintzen eperat eta hala betzi fainggunero ikasi e, e, nuen hala ere eta eta voilà, zaila zit zaidan ere eta gero betzi ikasten dut eta maila hobetzen dut eta Horregatik konten nahiz, baina gero espero uh, dut, uh, fin, wala, nahi dut, eskaraz uh, bici ere lanetik kampo. Aikak, aikako xede, dispoxeti bua, aurkatzen duzu kontrelatzen diezu bestek? Abai, ah, bai, bestekan bai, bai, dena, abai. Denaren imerxoa, uh, ene ustez, uh, oberena, oberena da, sinaz ikasteko, uh, aukentza, telduen zaterre, eta sinaz, uh, bai. Eskunde nazionalak eta Unibertsitateak uh, eraman uh, formakuntza horrek irugarren urtea du, Naski. Eta beraz, uh, zuk ere, urteko, forma, urteko formakuntza da zen edo urte erdikoa, ze formakuntza zen zure. Bai, bakarrik sei hilabete, hilandu gure formakuntzak eta, hene ustez, uh, esen nahikoa, eh, gure bakarrik sei hilabete... Uh, Horrein urte bateko da. Bai, eta esantza dute, ezin eh? e, ez, esantza dute, eta ba, ortako, eh, Formakuntza den bauran, bi barnetegi uh, tan parte hartu neintzen, uh, egualdean, euskala, ba, uh, bisitzeko, ikasteko, eta ala. Hordian, oai, uh, bakarrik ikasten dut, zeta <laughs> bide luzea da menpelatzeko. txakarta nauso suri kristala bras euskaraz uh, uh, lanegiteak uh, ere bizitziak ere irubiz bah... bien kasuan baina uh, lanegiteak lanegiteak ba handanuke hahotashuna senta nerezat enfin nere déchafio BT de sans doute et donc BT tout code Uh, gero, behin uh, lan bidean uh, beste problematika bat uh, be deshubritzen dut. Eh? Ez da franxexez bezala, uh, oso deshberdina da. Uh, A, adibidez, na donazaren, eh, erakaskuntza ere biduna, da eguneko behroita amak franxexez, eguneko behroita Euskaraz, errakasre bezala ahalak baditu zue zinez uh, uh, hein hori erameiteko? Baina ba astapenean aurek uh, frantsesesa menperatzen dute sartzen eh, dira. Edoik sartzen eh, direrik eskolat uh, beti frantsesa erabilitzen dute eta um, ez dute problemarik euskaraz aldiz uh, beste gauza dazta batzuek uh, ez duten zuten uh, etxitan ed edo batzuekin zuten dute, ez, ez dira gai iranaldi uh, e bat uh, egitea. Ordian dena ikasten dute eskolaal. Eta hori uh, voilà, haski berriada niretzat. Gude, atzeko, arazo hori, zer da frustragarri uh, zuretako, zer sentimendu bat duzu erakasteko mementoa? Batzuetan bai, frustrazioak sentitzen ditut, eta beiste bat zoetan be konten niz, eta uh, ikasten dituzte gauzak eta agertzen dira Ouai, ikasle batek. Uh E gaitzen datararik zerbait euskaraz edo erranaldi e uxu bat be konta pentsatzen dut hori ikasitu du ni gabe egin ni ideia eskean uh, anaist galdera bera egin den zer eh? ikartzen dauzun zuri e euskaraz lan egiteak akidura <laughs> non eser arrotasuna ere eta preshatuan antsiness menperatzeaz. Eta... Hala, beste naz... Zinez biziki konten naiz... ...eskoal mundua... Desk, ...deskubritzea zere... Eta... Eta... Beste espiritua da... ...gei jan. Zure formakuntza... ...aldik gabe... ...aika... ...koxede... ...ezbazinuegin... Bai... Zailago izan entzien... ...horaino gehiago... ...zuretako? Euskara, well, mail bat, uh... sortzi labete terdi zen duzu hori da? Bai. bai. Beraz, hori uh, gabe horreindik zailago izan zen suretako. Zinez, formakuntza hori eredutzat ematen sur, duzu? Uh, formakuntza hori gabe... Zerotik uh, hagin zen, formakuntza hori esker beraz... Aikako uh, kurtsuak, ez intentsiboak luzeago izan zen zen. Ez, ez, paradarik uh, ukan, uh, garaian, zenta, uh, voilà, fek resteleker erraiten zuen uh, bezala, uh, Rekin berba ez dakulu bat dabain, ez dugu denbolalik uh, kurtsuak hartzeko egia ikan eta uh, sin ez uh, egin dut lehen urratza. Euskara ikasteko edo behar dela denbora libratu imerxioa iteko edo zuen kasuan be, be lanari ustartzia, lanari lotzia naim, naim. formakuntza hori zuretako kristelere gako bat izan da Ah, bai, biztan hor, zinez uh, hartu, di, hartu ditugu xe hilabete Euskara bakarrik ikasteko eta pagatuak ginen hori iteko fain, Limariko hauk egazten guretzat eh. Zinez, bai, egunero uh, lanai nuen, iztegia Ikaxi dut, euh, gramatikako estrukturaak ere, fin... Zinez, voilà, euh, denbola hartu dut, euskara euh, e ikasteko. Be bai. eskartuko zaituztego, leko eh, emanik, Kristel Laskarai eta naiz miru, berbada askan hitz bat, hain behar zugeitu hor enzulek gaiteko eh, motivatzeko, euskara aldia hor biltzen baita, zurik, Kristel? Bai, behar, euh, forma, holako formakontzabat... Il y a aussi l'un de la vie de l'âge et l'âge de l'âge de l'âge, c'est l'important. Anaïs L'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de Euskararen erakunde publikoan, ari den Anaiz Mihu, eta Kristel Azkarai, Dona Zagreko Eskolako erakaslea eskertzen ditugu. Eskualdun berriak ditugu hauek, ez antz Euskaraldi dela, azarroaren ogoita irutik abenduaren iruan burutzeko, eta azpimagatu dautate ere Kristelek eta Anaizek lana zaparte, garantzitsua zaiela Euskarazko ingurumena ere ukaitea, lana zaparte, egan bezala, izan familian edo beste likueta. Euskarai Davidia Elgarrikin tratatu gai unana satiak euskaldun du eta euskaraz zeldan egin izena zuena